Ekainen baino protokolo arigo batekin eginen dute sartze iparraldeko eskolatan eta ikasle gutiak eskolaga itzultzeko helburuarekin, besteak beste ikasleen artean galde egiten zen distantziazioa ez da derrigorrezkoa izanen San Michel Blanca hezkuntza ministroak uztailan idatzitako protokoloarekin eginen dela sartzea errandu, baina protokolo honek utsune batzuk baditu oraindik. Hala errandigu Iñaki lekuonak zehaskako Pierrears Lazabalko Leko zuzendari berriak. Tolokolo, ez, ez du zehazten beste hainbat edo ez ditu argitzen beste hainbat galdera adibidez ea kantinan e, normaltasun kako txarteko normaltasunan eksstandera. Normaltasunen batean lan egingo dan egiteik izango dugun edo ez, ea dutxak edo aldagelak erabilgarriak izango direnaana ez. Holako hainbat e, galdera ikur geratzen zaizkigu beaindik argitu gabe. Pasal bat itzainia, irakaskuntza katolikoko zuzendariaren asuanta da eta sartzeari buruz zer eritzi duen galdetuta. E, denak bezala ingurumen peska, lanotxu batian gira, eh, denak bezala. Bon, a, oita seian iduriz prentxau reko bat izanen da, eta horxe eta sungeriago izanen ditugu. Bainaaren elkarizketatik era gureturguna guk, e, bon sartzea zelegilatia eta denentzar betua dela hori baita gaotszatsa gain tez, bana familia batzuetan pixka zaila bilakatzen baitzen etxetik lan eritea. Eta gabadiko hasil eskola publikoan erakasle den amaia etan di ere bere erritzia galdeen diogun. Ara bo gaur egun dugun protokoloa, Ez da hain zokotza guretako, bana, edo gure funtzionatzeko manera egotik aldatzen hasteko, baina badakigu ba, protokolo behi bat igortzen aldibutela goizetik dilaramunera, eta horretkez kartzen gaitu, egen bat. Bagaldera eta kezka ezberdinak beraz, argitu barko direnak ondoko egunetan.